Марія відчувала, як під стікає між лопатками, а нижня спідниця сплутає ноги. Громи побили цю тавту. Про зачіску вона боялась навіть згадувати. Поки вона пробувалася крізь затор, що утворився на порозі церкви, коли батьки нареченого ледве не з кулаками кинулися на свою сусідку і всі запрошені дружно посунули за ними, щоб бувачого цікавого не пропустити, а в цей час гості нової, щойно прибулої пари молодих, голосно протестуючи, намагалися пробитися всередину, бо кудись там не встигали, і щось там у них збилося у напруженому графіку церемонії одруження. Поки вона пробиралася поміж двох течій із протилежними векторами руху, опинившися далеко позаду молодого, котрий схопив непрохану гостю за лікоть і не звертаючи уваги на батьків, з кам'яним обличчям повів її геть Поки вона, сподіваючись Що про неї от-от згадають турувала собі шлях назовні Фата разів з десять За щось чіплялася Об нижню канву сукні Двісті разів хтось витер підошви А довгі полікті рукавички Якими вона необережно Взялася за кам'яне поруччя Що оточувало церкву Виявилися геть у голубиному посліді Однак, усе-таки, вона встигла наздогнати весільний кортеж, який у поспіху залишав церковне подвір'я. Встигла заскочити на ходу потрібну машину, і якщо врахувати, що на ній була пишна, навмисне зроблена непридатною для бігу і стрибків сукня, у руках пишний ось, ось готовий випасти з грандіозної упаковки букет – а на ногах туфлі, які вона б із задоволенням натягнула на ніс продавцю, котрий гарантував, що її ногам у них буде так класно, як у раю. Якщо приплюсувати до повного рахунку абсолютну безхмарність на небі і безсоння у ніч на сьогодні, якщо все це зібрати воєдино, то можна починати складати сценарії до трилера з нею у головній ролі. «Як я почала вбивати», називається. Автомобіль підскочив на вибоїні, і колюча діадема з'їхала на бік. Марія підняла руки, щоб поправити її, і знову вжахнулась від вигляду своїх рукавичок. Швидко стягнула їх і жбурнула за вікно. Грушевський на своєму кріслі троні вдавав, що нічого не помітив. Чоловік, який сидів поруч, не мусив нічого вдавати, бо справді нічого не помітив, Звичайний чоловік, без особливих прикмет Неповний, але й не худий Тільки волосся, помережене сивиною Мовчить, дивиться у вікно Насуплений незнайомець Чоловік, виправила вона себе Законний чоловік, мій законний чоловік Але нічого не змінилося Далі хотілося завити не своїм голосом Щоб усі, хто почує це виття, не змогли його довго забути. Втім, це почалося не сьогодні, і не вчора. Це почалося... Годі, я починаю нове життя, а минуле нехай залишиться у минулому. І тут згадалося пророцтво дивної сільської жінки. Не буде вам життя. І Марія зрозуміла, що її минуле зібралося чвалати за нею слідом, а дорогу в майбутнє зорали і засіяли блекотою. Вона спробувала знайти серветки, щоб витерти лице від поту. Потім спробувала згадати, чи взагалі брала їх у машину. Не згадала і не знайшла, облишила згадки і знахідки до кращих часів і, притулившись щокою до сидіння водія, стала свідком, як спиною до неї повернувся Шевченко. Не бажаючи бути свідком її ганьби Громи побили це весілля Володимир Харитон Бармак Влад, як називали його друзі і недруги Відкинувся на спинку сидіння Відчужено подумав, що є у нього нарешті штамп у паспорті І є жінка, яку віднині всі називатимуть його дружиною але навіщо люди здіймають довкола цієї події стільки галасу? Чим конкретно він повинен тішитися? І що від цього змінилося? Він не розумів, і тому одразу припинив про все це думати і склепив повіки. Учорашня п'ятниця настирливо лізла в думки. Моя адреса, сподіваюсь, ти її не забув, не забув, не забув Біда бігла за ними, як пес із висолопленим язиком Друге Неділя Від грому задеренчали вікна І увімкнулася сигналізація на кількох автомобілях Під це пронизливе верещання Дощ навалився на землю похижацьки, пожадливо Як гвалтівник, своїм холодним, мокрим, могутнім тілом Земля заплакала, заголосила, але струмені батоги били й били її без почину, безжально перетворюючи на брудне, розгасле місиво. Марія відсахнулася від вікна, обійшла по широкій дузі розпластану на килимі геть прив'ялу сукню, поламану корону і подертий вельйон, згадала, як годину тому зривала з себе це осоружне вбрання і, немов до останнього причастя, побрала до ванни, до омивання, до спасіння Спасіння, як вона і очікувала, не настало І не скоро настане О, не світанок, теж сьогодні забарився Черговий удар грому заскочив її з паперами в руках Які невідомо чому першими витяглися з поважних розмірів сумеги Де були складені її пожитки з дому Витягнулися з-під з потаємної кишеньки Стрибнули їй до рук, не наче тільки й чекали, коли вона почне розпаковувати валізу, коли розсуне замок, змійку. Краще б учорашньої п'ятниці ніколи не було чи вже позавчорашньої. Зігнорувавши нічну піжаму, Марія забарикадувалась у перший ліпший спортивний костюм, позастібала всі змійки на кишенці, торбі, курці і відважно лягла на неростелене ліжко. Святкування не вийшло. Орендована шкільна їдальня, навіть прибрана гірляндами і паперовими сніжинками, відгонила совковим харчоблоком для малолітніх злочинців. Нецензурні написи на стінах чомусь уперто потрапляли на очі. Розлізли від спеки олів'є, викликало стійкий блювотний рефлекс. А музики крутили саму попсу, намагаючись фальшивити на кожній ноті.